La midadiak, Irola Irratiko euskalgintzaren inguruko saio berria. Gramatikaren inguruko zalantzak, euskalkien txokoa, agenda eta beste hainbat kontu 107.5ean. Ostiraletan, amabostero, arratzaldeko saspietan, kalamidadiak! Errepikapena kastelenetan, goizeko bederatzietan! Iturgaitzek eta reies pradok, Euskara ikasteko inoizentzungo ez zuten programa! un bat izan ginen sistemaren transgresore ginen kastako jende akalekoa militante baina eldua Gure hura, dezagertu zen, adinaren kapritxo otezen bote zen. Errebeldia, parranda berriz parran, Kai soentzuleo kementxe gaude beste ostiral bat gehiagoan Irola irratean, egun dazazpi puntu bostean Kalamidadiak irratzaio honetan Euskal Gintzaren, eta Euskararen inguruko irratzaio honetan Eta, bueno, ba... zera? Eh, San dakoa, bueno, Irola Irratia, ondas azpi puntu bosta entzuten zaudete, badakizue, Irola irratiaren webgunean ere, eukiko duzuela programa hau, Irola webgune berrian, eta, bueno, Irratiarekin kontaktuan jarri nahi izan eskero, ba, jakin badauka zuela, hainbat ba, modu, ba, batetik, ba, Irola Irratia.net elbide elektronikora, Arroba, barkatu, abildua. <laughs> e, zera, em, elbide elektronikoan, ba, mezu bat ba, bota daikesue, edo bestela ere, beratzi lau, lau bi bat zaspi 060 telefonozen bakian horrerantzungai joan mesutxo bat utzi, eta, bueno, bestela, saio honek daukan, elbide elektroniko propioan. Ez? Bai. Kalabidadiak, arroba... Adiak abildua gmail.comera bidali e, zuen kezkak erantznak edo nahi duzuena eta programarekin asteko e, sumarioaren arira esan dezakegu ba, e, lehenengo hiztegia jorratuko dugula, bigarrenik euskalkien asalpentzo bat egingo dugu aurrekoan modura e, jarraitzeko leaketa leiaketari bu batango diogu eta e, sarriren poema bat eukiko dugu, gaur be, eta azkenik e, agenda eukiko dugu. Eta programarekin hasi aurreti, ba, guazen entzuten musika pizkatzuat, kasuanetan kokain erba, eibarko taldea jarriko dugu, duela azte pare bat Alfredo, bueno, e, e, ale, bilboko aldezarreko parkatu. Bilbozarra ausoko auzo kidea ered dena eta bueno berari egin zitzaio nomenaldi batean parte hartu zuen tal parte hartu zuten tal kide batzuek eta bueno batenttzatu dugu ba, zegoen ganatzea eta onera ekartzea pixkatxo bat bat taldeaeibartar e ragu. da lenengo atalari hasiera emango diogu, e, Ekarri duguna da jo adiera, bere eh asi esa molde do desberdinekin eta bueno, elkarrisketatxo bat prestatu dugu, ba adiera eta esa molde horrek e, horren e adibideak jartzeko. Gitarra jotzen ikasi nahi dut. Non dago musika eskola? Ba begira, segi zuzen... Eta lehenengoan, jo eskerretara. Uh! Ei, hey, enazaz ujo! Buruko minak jota nagota. Ba, utzi jozu adarra joatzeari. Badakit, hortik ez dela eta. Bueno. Ba, entzun duzuen bezala, hemen elkarrizketa txonetan, asmatu dugun elkarrizketa txonetan, hainbatetan entzun dugu joa ditza bera, ez? Ba, esaterako lehenengo momentuan erabili dugu, ba, hori, gitarra jotzen ikasi nahi dute esan dugunean, ba, erabiltzen dugulako, ba, hori, ba, instrumentuekin, musika egiten dugunean, ba, horretarako erabiltzen dugulako. Gero B, beste esaldi batean entzun dugu, ez? Jo, eskerretara. Ba, norabideak hartzeko eta segitzeko, ba, elbideren bat edo kaleren bat azaldu, nola heldu, asaldu nahi dugunean, ba, askotan ere erabiltzen dugulako. Ondoren ere kolpatu bezala erabili dugu, eh? Entzun ditugor ping pam punt, ouch, oiek. horretarako ba, ere jo aditz erabiltzen dugu, agian bere adierarik ezagunena dena. Baina ondoren be esan dugu, eh? Buruko minak jota nago. Ba, gaixotasunekin edo horrelako ba be erabiltzen dugulako joa aditza hori ba, ba buruko minak jota edo gripeak jota, eh, horrelakoetan be erabiltzen dugu. Eta azkenik esamolde bat ere ekarri dugu adarrajo. Kasu honetan adarrajo ba erabiltzen dugu esateko hori ba, ba brometanesi, bueno, kasu honetan es adarrajo erabillidu gordoan ba brometanesi biltzeko edo txantzetanesi biltzeko. Eta bestetik be eh Adiera lizunak edo, lizunak egertatu daitezkenak, ba, ekarri ditugu gurera gaurkoan eta izango ziren e, larruak jo eta kanpaia jo. Eta ez dakigunez e, zuek umeak edo elduak bazareten, ba, orduan e, bilatu interneten edo iztegian zerrezan nahi duten. Ya ha una el respeto Josías na tor engana democracia y tacho democracia ama me cachis los patitos mushu andivana ui democracia ani story. Demokraziara, ama bostegunetan anegongo gara Demokrazia tabiok moztue gindegu Bizitzaren kontzeptu bera ez daukagu Bata bestearen tza ez gara Bueno, hemen txe izan ditugu gurekin ba, gure talde kutxunenetako bat izango dena edo behintzat haman komunean konpartitzen dugun talde kutxunenetako bat kari dadeko benta ba, ba, gire, gure sintoniako kantaren egiak ere urak dirala Eta gaurkoan, ekarriugu demokrazia kanta ez, babeitu behitu ezeka casualidadi biligaren ez, hori baitz polisemikoen inguruan ez, joa ditzaren kasuan, horreta hitz egiteni biligara. Eta bueno, ba, kanta honetan, ba, gian demokraziak izte bakarrik adiera bat edo, ekarriko du, baina ze, ze puntutara galdu duen bere zentzua, hainbat eta hainbat kontestu ezberdinetan ere, ba, nola baiteko zentzua ere izan dezakela. Eta bueno, va canta un enals al gero, ba komentatzea orain ba goazela euskalkien atalarekin, eh gaurkoan, bueno, aurreko astean eduki vagenuen, bueno, aurreko saioan obesanda eduki vagenuen sartaldeko euskalkia Bizkaia parkatu Bizkaiko sartaldeko euskalkia, ba gaurkoan ekarri dugu bea, Bizkaiko sortaldeko euskalkia eta bueno, se exactamente se topatuko dugu. Ba bueno, eh zuk esan duzun bezala, leharti baiko euskalkira, bueno, edo azpi, azpi euskalkiaren inguruko esau batzuk esango ditugu. Eta geroago ipiniko dugu bideotxo e, bat, bueno, audio bat e, lekitzoko euskalkiaren inguruan. Eta bueno, eazteko esau ba hori, aipatzea leharti baiko esau direla eta adibidez. E, abatez amaitzen diren hitzei, bugatzailea gehitzen zaien ean, e, ahori, ia e, e, gertat, o sea, ba, bilakatzen da, adibidez, gauza, ba, e, leharti baiko izkeran edo azpiozkoalkio horretan e, gauzia izango reik ez, eta gero beste alde batetik, ba, e, txistukari zailbiak, zeharo berdinuta daude e, azpiozkoalkio honetan, adibidez, E, ez eta zeta ez dira desberdintzen, osea, e, bardin hauzkatzen dira. Gero, e, sortaldeko izkera honetan be, i, e, e bokal adibidez, sortzen da, e, eroanen eta joanen, adizkietan, ba, noia, doia, e, daroia horrelakoak. Eta gero, beba, oso... Ez augarri aipagarriena dena, e, sortaldeko azpieskautki honetan e, leharti baikoan, ba, jota da, ez? Aurrekoan sartaldekoan, e, zan genuen ba, jota esaten zutela jota. Baina e, orain honetan jota esaten dabe. Eta horrek, mm -hmm. dauzkagu? Ba, horrek, ez augarrien aldetik. Orain bideoa jarriko dutzu egu, baina lehenengo agian komentatzea pixka bat, bideo Protagonistetako bat esango guz, ikusiko e, zuen bezala Ahotxasko gurutzatuko Baiz. dira eta horre Elkarrizketan aiko saltxeroz amar bat sortuko da Baina, bueno, bak bideo hauek eta asko kartzen ditugula Ahotxak.eu datu basetik eta kasu kasuenetan, ba, Tereza Erkiaga Korta izan da Elkarrizketatua Bera mila bederat hogeita zaspian sortu zen Eta bueno, ba, kontatuko diguna pizka bat, ba, Lekitxoko ikastolako sorrera, bai. ez? Ta eta se trabaketa euki zituzten bere garaietan, frankismo garaian eta ba ikastolak eramateko klandestinidadian eta horrelakoak, eh? Hori da. Ta gian egunen baten eztakin nik topatuko dugun horren emakume nagusiren nagusirik, ba hasiera hoietas hitze giteko, baina gian nono saiatu berku ginateke beintza eta hasierako ikasle horretakoren bat harrapatzen. Ze bai. horrek gaur egun ba ez berrogetan mar urten guru eta eta posagian gai polita izan daiteke bagurera ekartzeko egunen baten. Eta oraintze segituan basiko gara emakume, bueno, Teresarekin eta bere inguruko emakume guztiak entzuten eta eta sekontatzei guten. Jaue, algún día. no vinasco. Ba, entzun dugu Teresa eta bere laguna katxalin e, Atxurra eta bueno e, jarraitzeko e, sortaldeko esagarrigaz eh irakurrik hitz batzuk eh dizela e, leartibaikoak hitzak adibidez e, lazerketa edo lazerka esateko leartibain arinek esaten dute gero ba asko E, edo zenbat esaten dute, eskutatu oztondu, sukaldea e, zukalde, esateko, ba, zute, eta itzusi esateko, ba, zatarre do. Eta gero e, lekitioko edo lekitzoko hitzak e, berak e, dizenak, ba, dibidez, e, alua esateko, ba, tortolia erabiltzen dute, sarata, e, burrunda dia ardia eh be, osea, bere esanaia, bere, bere kerekeria eh, hori be eh, sartaldeko herrietan be erabiltzen dute, baina bueno, lekitzoko, lekitzon be eh, hola nesaten dabe ardiari. Gero Galarena esateko, o sea, Galerna esateko Galarena, eh, lekitzon oso eh asko egoten eh, dira se eh, neguan. Gero Arrastaka, ba, zehozera arrastaka eraman edo, tatarrez, e, irristatu ba, irrist e, adiera hori ba, labanein, gero salto uretara, edo e, lekitzoko berba oso famatua adena txanga egin, gero e, bizkarra esateko lepo erabiltzen dabe, eta lepoa esateko kokota, eta gero be e, estarria esateko samia. Eta justo e, Orreqiruhitsakose sagarriak dira legitzon. Eta bueno, e, jarraitzeko, ba bat jarriko dugu eta gero lehiaketa gas e jarraituko dugu. Astedian berun ne bazida. Orke Ekan errege izenik baizik ez dageri Errege garraiakote zituzten Arritzatan bion Eta inbatetan porokatua izan zen oso zuen bestain, besta eta Alekiazko atlantz eta gurekin izan ditugu oraingoan apurtxo batean inoren eronit talde gipuzkoarreko kideak, eta entzun alizan dugun kanta, Mikel Laboaren kanta baten bertsioa da, langile baten galderak liburu baten aurrean izenekoa, eta txinaurriak diskan, e, ba, plazaratu zuten, ba, beste hainbat talderekin batera, ba, txinaurriak diska hau izan zen, Mikel Laboaren homenez egintzuten disko bat, eta bertan be parte hartu zuten, ba, beste batzuen artean ba Willis Drummondsek, Ruperoro Dorikak, eta... Beste, hainbat eta hainbat, eta, bueno, asalpentso, hau, tagero, ba, segituko dugu zuzut lehiaketaren zerarekin. Eta, gauza bat, esan behar dugu, jarraituko guzu zenean lehiaketarekin, ba, aurreko azteko, bueno, duela bi azteko lehiaketan, eh, ez inora animatu, orduan, ez dakigu baden, eh, inokeztuelako topatu, edo inokeztuelako aztakeri arikesan nahi izan, olaen plan lotxaman goziolako edo, Eta jakin ba email bat bidaltzea orduan guk irakurriko dugu. Eta nahi, espaduzu nahi, utzi argi eta ez dugu zuen daturik emango astakeriaren bat esaten baldin ba osue. Eh? Ba ez jakin, baina hoi sebera ez. Eh? Agian gogoratuko dugu gure emaila dela kalamei arroba barkatua bildua, madarikatua, eta gmail.com eta horre delbide horretara ba bidali dezakezuela pues, azteontako lehiaketako erantzuna edo behintzat, erantzuna dena uste zuen hori? Bai, eta gaurko e, itza, ba, lekitxoren inguruan eta bere izkeraren inguruan aritu garenez, ba, ez, izango zan, tragoan dia nola zaten dan e, lekitxarrez. Asike, asi que hazi iztegietan bilatzen, edo interneten, edo zuen lagun lekitxarrei galdetu, baina... Eh, animatu eta um, bide li guzue e, e-maila erantzune Bai hori, gaurkoan aldatu dugu, eh? kontua da gaurkoan hitz bi, bat bilatzen dugu, ez eh? hitz horren esan naia. Adi? Esan berriro zein den esan naia? Tragoan dia nola esaten dan lekitzarrez? Beste aukera bat ere badaukazu, ez eh? badaukazu, ez badaukazu internetean bilatu nahi, baina ez badaukazu eplanik eh, astebururako bagerturatu lekitzo aldera eta eskatu taberna baten, ez? Eh? Eza, nahi du kalimotxoasun dibat, eh? Zeran deitzen dio zue honi? zuen nerrian, tagian esango dizu ez kalimotxoa, punto. <laughs> Baina, bueno, tira. Eta, zera, eh, bizkaiko sortaldeko euskalkiak ere aukera... Bueno, ba, hori lexikoaren aldetik, ba badauska o pilo bat eta ba genuen hor gordeta beste hitz bat, ba lekitxonbe erabiltzen dena, baina baita esan bezala ba, sortaldean orokorrean asko erabiltzen dena ta, eta atesuan da hitz hori. Era askotan erabiltzen da ba, hori, ez, tentsio, esateko edo bueno, horren inguruko ba edo, larritasuna bez. hori da, adierasteko. Eta, bueno, ba, hasi e, eran komentatu dizuegu ba, gaurkoan sarri honan diaren poema bat ekarriko genizuela, era ekarri dugu, ba, esaktamente e, itzau bera poema honetan agertzen delako, atezu hitza agertzen delako poema honetan. E, poemaren izena ariane da, oso poema polita esan beharra dago, eta entzungo dugu ba, katamalo ba, musika eta poema, poemagile, kuadrilla horrek, ba, bere disko batean bildu bilduzuen, ba, kontzertu batean irakurri zuten poema hau, musikatuz, eta, bueno, hemen ba, txe izango duzue, esan ba, bezala, es? Joseba Sarri Honandiaren Ariane e, poema, ba, katamaloko kiden eskutik. k,gurarasoenariak, Hala beharren arik, norbere gorputzaren arik. Lagun minien arik, behaz topatzeko modu useak Ariak. lotsen saituzten ariak maitasun luzeak bezalako ariak titirearen modukoak batzuetan atesuan besteetan lasaieran edokora pilatzen horrela bizi aririekin. Harak egokitzen, ari ikasu egiten arien kontra tiraka ariengatigu. Eman dezagun berrogi urtez horrela eta bat batean bat batean ohartu eztz. Eguzkiaren edo ilargiaren erraininoak bezalakoak direla, ariak, zahet zaitzutela lotzen Azkenean Azkenean ez duzula haririk Isilu zaigu eguna, larre ondoan asuna Zurego mutaxa minagoa, bihotz nere kokutuna Eperra garitzan kanta, eizeko zakura zaunka Teillatu gorri ari dario, negarreta odoltanta Belar gainean bildotxa, maizeak lehundu hotxa Etxai zarata zara Orto arenos totsa Oilarra karro kalparra, zezena ez da koldara, Espainialdean preso daukate, niresen argaizan garra. Basoan aritza, pagoa lerden bortitza Bastera huetan zenbait jaun skilok Errez janoi du bere itza Ibaiat atorru golde, aize auraren golde Euskal handrak izonen odola, ez daixuriko de balde Zagarrak daude ustela, mikastu dira upela Lehenen waldean orain garagu Abertzale txite pelak, Udako sasoiak usta, Larean eder irustan, Nire bularrazuk lazanezik, Simalduriko ma susta. Bueno, eta azkenengo Puntuarekin hasi aurretik, ez, a, jendaren tartearekin hasi aurretik, ba, kantatxo hau ere sartu nahi izan dugu, horrela, batean. Ba, e, bueno, entzun nahi izan duzuena, ba, oskorrik berogaita bosgarren urte urrena bete zuenean, edo betezuela ospatzeko harriaga antzokian grabatutako zuzeneko diska horretatik ateratakoa da, Eta, bueno, diska horretan hainbat eta hainbat kan kantari, ez? batu zituzten. Eta kaso honetan Ruper Ordorikaren haotxean, eta, bueno, oskorriko kideen haotxean be, entzuna izan dugu ostatuko eskatzaren koplak. Hala ere, diska kuriosoa eta gomendagarria, ze kaso honetan Ruper Ordorika bera Euskalduna izan, izanik, Euskaraz kantatzen du. Baina beste ba, este gonbidatu, gonbidatu batzuk, badibidez Pedro Gerra Guerra, ez? edo e, zean deitzen dira txifta instaldeko kideak ere gonbidatzen dituzte, eta ba, kanpokoak direnean, bagiten dutena, eta naiko gauza kurioso, eta entzuteko modukoa, oskorriko kideek kantatzen dute gonbidatu horren iskuntzan, ez? letra bera itzuli egin zuten bere garaian ba pertsona hauen jatorriko, jatorriko izkuntzara, eta oskorriko kide kantatzen, zu, kantatzen zuten hizkuntza horretan, eta gombidatu ekostera euskaraz kantatzen zuten. Eta nahiko diska kurioso eta polita geratu zitzaien. Eta, bueno, hau esan da gero, ba, bagoaz azkenengo parte honekin, ajendaren partearekin. Bai, eh, agenda honetan, bueno, gaurkoan... Eh... Bertsolari txapelketa nagusiko fine lauarrekotako lehenengo itzulias e hitz egingo dugu eta lehenengo e, fine aurrekoa bi bertan izango da Bastidan Arabako Bastidan eta e, bostetan jokatuko da. Bertan kantatuko duten bertsolariak ba, Agin Laburu, Igor Elortza, Jon Martín, Jonneuria, Naikari Gabilondo eta Sustraiko Lina izango dira. Así que bertaratzeko ehasmoa baldin badaukasue, eh? ba bertzotas gozatu. Eta bueno, e, jarraituz, eh batean Irunen jokatuko da bigarren finalaurrekoa bostetan ere. Eta bertan eh ba aimarkarrika Aimar Aitor Sarriegi, Alaia Martín, Maialen Arzaillu Sendaiatarra, Baia Lujanbio eta Onaia Aguirre izango dira. Eta bueno, eh hirugarren Fina laurrekora begira, ba, maule leztarren jokatuko da asaroaren lauan, bostetan ere. Eta bertan, ba, bainat gaztelumendi hainorgakoa egongo da, bainat Iguaran, etxaulekue, Julio Soto, nerea lustondo eta nerea Ibarzabal. Eta bueno, e, laugarren ari begira, Durangon jokatuko da asaroaren amabian, bostetan. Eta bueno, beretan ba azkeneko puntuak jasotzeko jasotzeko eta ba Aitor Mendiluse, Iñaki Apalategi, Jon Maya, Miren Amorisa, Miren Artete eta Oianna Iguara negongo dira eta horretan bai eh esaten dizugu bertaratzeko ba se azkeneko fina laurrekokoko lehenengo itzuliko fina laurrekoa izango denez, ba, bertan jokatuko dira azkeneko puntuak eta nor pasatuko den eta nor den pasatuko, ba, bertan eh, jokatuko dara dana. Asike animatu eh, bertuak ikusten eta bertsolari txapelketas gozatu. Bai, eta, bueno, hau ba, komentatu dugu gaudela askenengo atala, ala ere, Orain, e, nerea Ibar Zabalek, nerea Ibar Zabalok errezpanago bai, irunen, Martiñara. eh? Baina, Markiñarra eh, bai, bera, baina jokatuko zuen urrengo finala horreba, Maule Lestarren bai. egongo den bertsolaria. ba, bueno, atera dugu, ba, berak aurreko fasean, ba, sumaian, Ba duela, pues vi hir uastetako kontua, eh, urriaren 8 ba bota zuen bukaerako agurra jarriko dizuegu eta ipatzea bertan irabazi zuela. Beraz, hau panerea Bai. Gainera esan berrago dago ba, finalango ba, mez leaketa potoloetan txopelketa potolo honetan parte hartzeaz gain, ba, jakin baddaki gula ere, hainbat ba, eta hainbat ekimen herrikoietan beba hai, animatzen dela. De, okerrespanago igaz edo duela biurtte zaspiktu gaztetxean e ibili izan bertsotan hainbat batera, Eta, bueno, horretan seren mintzatuko gara abenduaren hasierako asteburu horretan, ez? Azpikatu nan den urteroko, ba, bertsoafariaz eta. Baina, bueno, hementxe daukazu, ba, esandakoa berak Zumaian urriaren 8an botatzen bukaerako agurra. Naizona gora bakarrikigogaren gu Atzetik eusten zaudetela ematen du. Larri aldidei koltsonetata ukendu. Nire eromen eta nire tratamendu. Larri aldidei koltsonetata ukendu. Ez dut nahi inoizuen ondotik alden du. Hortxe ba, izan dugun ere aibartza bal. eta bueno, ba, gaurkoan entzun nali izan duzuen bezala, ba, ez dugu elkarrezketarik egin, asmoa geneukan ba, elkarrezketa gau eskolen inguruan egitea, baina bueno gauzak okertu egintza izkigu nola eta ezin izan dugu lotu, elkarrizketa hori, baina, bueno, ekarri nahi genuen gurera gau eskolen kontua, izan ere, ba, urria izan da, ba, gau eskolak martsan azten direlako, eta, bueno, ba, baten batek espaldin badak izerdien gau eskolak, ba, esan, badirela Euskarako Doainikako klaseak, eskaini egiten direla baintzat bilbon hiru auzotan eta, pues, euretako, ba, terrekaldeko, e, bueno, rekalden gau eskolan tolatzen da, Eh, ba Gabriel Aresti Eskolan bertan dago egiten dira gaueskolak eta martitzen azte arte eta ostegunetan beraz badakizue euskera zertxobait badin badakizue norbait inguruan badokazu estena ez takiena edo daki zuen hori galdu nai espausue ba aukera polita izaten direla eta izan <coughs> bezala hori ba, arratzalde gaupartean eskaintzen diren klaseak dira ba, langileak ere ba aukera izan dezaten eta solik langileak eh, hor danetari batzen delako ikasleak jente nagusiagoa danetari batzen delako baina Gehienbatz hori langilei begira ba aukera emateko klasetara joan Alizateko ba hori 7:00 dietatik bederatzietara dira errekaldekoak eta Bilbon ere, ba izan bezala beste bueno errekaldekoak euskarri euskara taldeak antolatzen ditu eta gero badauz kagu baita ere Miribillako gaueescolak ba e, palankan euskaraz eh ba Sanfran Miribilla Bilbao zarreko euskara taldea antolatzen dituena aste esa eh a Parkatu, haien e, sandutu ga, errekaldekoak azte arte eta ostegunetan zirela, ez parkatu, parkatu, astelen eta azte azkenetan. Azte arte eta ostegunetan, ordea, miribilakoak. Eta baita, Uribarriko gaueskolak ere, e, Uribarrikoak e, ostera, ba, bertako txantxaka Euskara taldeak antolatzen ditu, Eta hauek dauzkazu hori ba, Uribarriko landan, plaza hori famatu horretan, ba, jaiak eta egiten diren plaza horretan, ba, bertako eskolan izaten dira. Hauek be, esan bezala biak astelen eta parkatu ez, aste arte eta ostegunetan ene, sartu zait buruan, eta ez, aste arte eta oztegunetan, miribilakoak eta hori barrikoak, zazpiter dietatik, bederatzietara, bebai, euskarako klaseak doainik, eta ba, probetxatu, Bai, zebuentzat, eta esan besala, ba, euskera 6-akien norbaitinguruan baldin okazue, euskarara gerturatzeko aukera paregabeak izaten direlako. Moduriko nena apuntatzeko, eskola huetara gerturatzea, ba, klasiak daudenean. Orduan, ba, esan bezala, gogoratu. Errekaldeko eskolan, azteelen eta asteazkenetan, saspiter dietatik aurrera, eta miribilla eta auribarriko eskolan, azte arte eta ostegunetan, saspiter dietatik aurrera baita ere. Eta buero, ba, hemenari nintzen saiatzen pasoa emoten, sen nabil berba eta berba, besterik, nabil egiten, azkenengo momentuanetan, eta txip bat, eh, ja programa bukatzear dugu. Bai. Ez? Taukagu beste zer erantzeko, ez? Ez taukagu <laughs> Ba, bueno, ezkerrik asko entzuleok, eta bi hostiral albarru ba, barriro be, gongo gara elkarrekin. Eta gogoratu, e, lehiaketakoa, idatzi guzue e, kalamidadia kabildua Zein zan, e, bilatzen genuen hitzaren esan nahiak? Trago handia, gogoratu e, edo bilatu e, iztegietan edo gerturatu lekitzora edo galdetu zuen e, lekitzar lagunei edo nahi duzuena baina idatzi guzue. Asi ke, bueno, e, agur... Egon, egon, ez dugulako gogoratu egia da, ez komentatu dugun lehiaketarena, aurreko komentatu gen duen, zaria dela, Kindera rautz bat. <laughs> Eta, ba, oiz, zuen aztakeri edo edo, bueno, edo serio botatzen baldin badigu zuen erantzuna ere, ba, guztio zain, Edo benetan balakizue, ba, erantzun. <laughs> Eta besandakoa, ba, bi albarro egongo gara elkarrekin berriro, zain